Molt bona tarda nit. Aquesta és una nova edició del Living Las Prendas, el programa d'entrevistes i música en directe de Radio Caldes a la 107.8 de la FM. I en el programa d'avui tenim l'immens plaer d'oferir-vos la primera part de l'entrevista realitzada als The Other la banda d'homenatge als Doors, a mi que a banda de Los Angeles de la dècada dels 60, realitzada el desembre passat, els estudis clandestins que tenim, els que fem el living a les prendes a la ciutat de Barcelona. Escoltem aquesta primera part, disfruteu -la. Hola, bona nit, amics jovins de Radio Caldes. Estem a una nova edició de Living Les Prendes i és per nosaltres un honor i un orgull eh, tenir per primera vegada un grup de caldes, els The Other dors, el grup, eh, podríem dir, a català, que fa versions de la, de la música dels Doors. Tenim aquí el cantant, el Dave, el guitarrista, el Carles, i el bateria, el, el David. I la primera pregunta és obligada on heu deixat el Teclista? Hòstia, el Teclista avui tenia un bolo ha sigut, sigut difícil, eh, però ho hem provat, no ha sigut possible està ocupat Molt bé, bueno, i la primera així pregunta sèria no, és una mica, potser òbvia no? però potser per la gent i els nostres oients que, no, que, no, que no us coneguin o us només us hagin escoltat potser estaran interessats en sapiguera d'on veniu? D'on venim? de procedència física o... D'on van de procedència física i una mica és una... Era una manera de, de dir com vau començar tota aquesta història. Bé, bueno, jo potser no sóc el més apropiat doncs, per parlar perquè jo m'he incorporat fa dos anys o una cosa així i vam començar més el Carlos Aví al David. Ben dit incorporació aquesta que diu el David, ha sigut un gran fitxatge, possiblement un dels millors. Vam començar, ara... Estem a punt de fer la primavera d'aquest any que ve, 6 anys i des d'aleshores doncs, intentem fer això, una mica de directe a les dors, que la gent pugui veure el que ja no es pot veure i, i tirar endavant. Som de Caldes, el David és de Caldes, el Carlos és de Carles, jo també, l'Arecio viu a Barcelona fa més de 10 anys, tot i que és de Santander, i bueno, ha sigut tota una trobada entre fortuita, ocasional i provocada. D'aquí venim. Penseu que la música dels dors és actual? Si la música passa de moda, el rock and roll està mort. Hi molta gent que diu que el rock and roll està mort. No, el rock and roll es reinventa, recicla. Sí. Són les tres R's, el rock and roll és la quarta. Un jamón y las tres Jotas, no? Pues las tres R's. Sí, sí. l'únic que no son de Teuel, well", no? <laughs> a tots, els, tots els gèneres, tots els gèneres, es, saps? Sí, cicle, sí, sí. No? Passa d'una època, inclús hi ha, no, com a cada 20-30 anys tot torna, no? Vull dir, són uns cicles, que ve el pop, que llavors ve el pan més dur, llavors i es torna a torna a venir el cançó més d'autor, no sé què, el pop, una... i vull dir que tot són cicles, mm. Reinventats, no? O... I necessaris, potser no, per la història de la música, bueno. Va, bueno. de músiques així, no? De... Sí, bueno, potser una, una de les coses que, que, que realment eh, molta gent diu, i jo penso que estic d'acord, que escoltes moltes vegades grups del 60, com eren el, els dors, 60, els principis dels 70, i tenen una sonoritat, dius, hòstia, aquest grup sona, al 60, per la manera de trucar. Els dors eh, té com una mena d'aura, una manera de, de musicalment que sembla més, més atemporal, no? Suposo que és això també el que, que atrau a moltíssima gent i, i a, a continuar aquest grup o a vosaltres, a fer, a fa, a fer versions del grup. Mm, jo no sabia dir-te si, si és un so 60 -si o no, en qualsevol cas, sense la gairebé les bateries dels 60 sonarà molt, molt arcaiques, molt, molt seques. Molt... Bueno. No? Bé, la bateria, Tampoc busquem tenir aquell so exacte perquè els instruments han canviat tot s'ha reco·locat al lloc, no? però si els dos són atemporals, o... jo crec que no, però ni els dos ni qualsevol banda que tu, per tu siguin referent, seguiràs sempre endavant, o sigui, quan tens una base marcada, aquesta base és que mirarà amb tu la resta de la teva vida. L'escoltis més, l'escoltis menys, l'utilitzis més o menys, però allà està, no? Un, uh, un dels petits pleers que tenim uh, la gent que fem aquest programa, i que també volem transmetre els nostres ulls. Sí, ten tenim de grans, en el mepla és, tenim de Sí, tenim una la Pilar. <laughs> Pless, eh, uh, extra musicals a part, un del que dels. Dos que tenim és eh uh, escoltar la banda oh. la banda en directe, si en un format més acústic, més més amplaguet i i també uh, per també una mica, doncs, a, a per això aquí estem. En quin tema comencem avui, al vostre, vostre costit? Estem potxitxajant -e uh, on... aquí... Sí, ho veig. Sí, que... jo. No, no, és i... és d'aquelles no revistes que ve de uh, formar-hi part. Que... Sí, no, no, jo crec que... No sé, començar, no sé, fer un lòmic total, o... Començar la seria bona per començar, no? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Disculpeu la meva vea avui, que està bastant tocada, no és el millor dia... Farem el possible. Bueno, el morri s'entreveu a tenir concerts així. Jo no els he vist mai, a ja, Fònic. Corratxo, <ríe> sí, Fònic no. <ríe> jump baby let me try today love me to time go she's i'm gonna away love me to time go one for tomorrow one just for today love me to die i'm gonna it all speak love me one time baby yeah money' needs got beat love me to you lost me all through the week love me to dance I'm gonna win love me to die I am You love me Love me one time Baby Yeah, my needs got weak Love me two times Girl Temàfon. Com decidiu quins temes versioneu? Uh, ràpidament, en directe, és fàcil l'escolir. Si no toques MF, la MFs, te de tallen. Si no toques el Rockhop Plus, la gent es mora. Mm. Break on necessari, necessari. Sí. Aldean, segons el moment. When the Music's, on The Storm... Sempre hi ha els grans clàssics, no? No sé si són 10 o 15 o quant són. Però la llavors la resta de cançons sí que pots escolir. Hi ha cançons que són idònies pel directe, per un directe potent, i hi ha cançons que serien més idònies per un per un directe potser més introvertit, no? més, més en, peti, en petit format, en acústic, que és aquí on neix la Whiskey Band, que ho fem per petits formats amb guitarra amb el Carles, amb el bassista Joan, Joan Roqueries de Caldes i, i jo a oh la veu. I és això que fem en rares ocasions, doncs si surt algun concert així és en petit format és el que fem. I és aquí on s'escolheixen les cançons, doncs potser les més malalcohòliques, Love Street, The Spy, Heising House, coses com aquestes, que en un directe així, a grossomodo, doncs potser no tenien gaire sentit, no? Potser per molt que li agradin a la gent, faries un concert més d'escoltar que no pas de, de, de viure, no? De, de sentir. Mm. I bueno, aquí podem donar fe que els concerts dels Dia o dels són concerts que, que es viuen, que es viuen intensament. Si sí, o no, pila. Jo ho vaig passar molt bé, encara que vaig marxar una mica abans perquè estava molt cansada. I ara, per sort, ja tinc Jopilà, molt més temps. Jo, que només has vingut un sobre marxes a la meitat, hostira. Vaya promoció d'aquesta. No, a la, meitat. no la meitat. Tot i si he vingut a tots els concerts, tio. No, mon, perquè no, jo no sabia que existia.. Oh. Anem tard, anem tard. No, no. Per això hem fet aquest programa, perquè tothom ah, no els conegui, perquè no hi ha manera que ens posin a les ràdios. Per això us ho agraïm. Si no poso ja, un quilo de, de... el que sigui. Uh -huh. De carnes... Posa de quilo. Que... No. Molt bé. I la pregunta que us feia abans us la faré a l'inrevés. Hi ha hagut algun tema que us, us hagi resistit? <coughs> Algú n'hem tingut. Algú n'hem tingut a de treure del repertori perquè no, no funciona en directe. De Com de, podria ser el... De, de, de fet, hauríem de fer un repàs i jo d'alguna milla que no que he de treure, em sembla, perquè la gent no m'espona. Es veu el Wildchild, es va passar una White época para yeah, el Wildchild. Wildchild, con ah, no el Highway... No sé, sí, pues sí, okay. acabaves el tema no sé, la gent es queda... Cal... Tema bestial. Un yeah. dels meus preferits i la, la, la, la gent, no sé si és que no ho tenen no o... sí, sí, sí, sí, sí. Ani Happy Girl passa una miqueta al mateix, poder ara que és com... Sí, sí, com acabes la gent queda... Dos minutets de cançó així tranquil·la que es queda la gent una miqueta com, bueno... Potser són temes més aquells que ho per la whisky band, no? Sí, les sí, les... sí, són temes que s'han de saber buscar per, perquè la gent no es... A veure, no ens hem que la gent el que vol val val, val els dors, però la gent se'n patia amb vent aquella, can... aquella part dels dors, la canyera, no? La, la que et fa aixecar l'esperit de terra i... Bueno, si tens un mal dia la regla i si tens un bon dia doncs te l'acaba d'arreglar, no? No ho no sé. És, és, és, és, és... Hi, ha, hi ha temes que sí, s'han atreversat. Molt bé. Um, quin... Suposo que de de ser segons el lloc que aneu a tocar, ser diferent. Però heu detectat algun tipus de públic en especial que us vingui a veure? Home, jo soc el bateria i no, a mi no em ve ningú a parlar. <laughs> jo, no. Jo, no, bueno. jo no soc no, el més no idònic. No. Sí, home, sí que, sí, sí que podem dir que, que... Hi ha alguns concerts que potser ja hem tocat doncs, una sèrie de vegades seguides o alguna cosa i, i, i acabes veient aquella gent això ens va passar l'últim conseqüència que vam ens va passar en novembre o... El... Va vindre baïna poca gent, la sala estava bé, tot estava correcte, però la majoria de gent que hi havia allà, tots ens es seguien habitualment, o ens havien vist als inicis, ons ens havien vist a la part final, i tots vam poder parlar amb tots ells i, i, i doncs... i, i poder, poder, compartir, poder compartir una mica el, això dels que us hem seguit aquí, ens agrada veure quan tornem a tocar per aquí la borra no? I, i de fet això és possiblement la part més maca de fer tota aquesta moguda oi he tingut la, la sort de veure-vos en algun altre concert o Si sigui, que he pogut observar que ja que estem a Radio Caldes veure que hi ha una base de fans de, precisament de Caldes que pràcticament us usqueixen a tot arreu o oh, bastants bolos. Mm, hi ha més gent de fora que ens assegueix gent de Premià, gent de gent d'Hospitalet gent, gent de Tarragona hi ha gent que ens assegueix, els de Caldes Sempre n'hi ha algun, clar, som de caldes i pot ser aquell col·lega no, que li mola i el doncs ja profita per vindre. Tot i que no és, no és el més habitual, ja fa, ja fa un, un quant temps que tot això d'arrossegar col·leges als concerts, no, mola, va, no, no és que no moli, molt, m'agrada o sigui, molt. Per mi el no concert quals, és no. una reunió d'una gran família, no? sí, ens coneguem és, o no, clar, però ja és com... Sí, és com una espècie de compromís. Aquí, si has... Jo no aniria a veure ni els dors de veritat tres cops al... La... No, i si els veiessis potser es estaria esperant no entre el camerino o estaria per entre l'autocar que sortís per em va agarrar de festa amb Però no estaries a anar a el concert no, que ja no, has vist i sí que saps. Eh? No. Clar, no? Clar que Aquí cosa. Els col·legues de Caldes els han vist moltes vegades, ja saben com, com ho fem i no, no es tracta de, de, de tostonar la gent, es tracta de donar a conèixer perquè la gent pugui veure aquests concerts. No, no perquè nosaltres fem més grans, nosaltres som igual de petits. El que ens agrada és que, que, que hi hagi més ressò i que quan hi hagi voluntat per parar al públic, doncs que, sigui, que hi hagi una gran assistència. Mm -hmm. L'objectiu és passar-ho bé i de perdona, la música dels... Que perdona, una gran assistència, encara ja que hi hagi poc públic, ja és una gran assistència perquè aquells que vénen s'ho passen molt bé i, i així és, és, és, és uns ofensades. És el més maco. Sí. Sí. Uh, no sé no, que, no sé si és que hi ha algun objectiu, però és difondre la música dels dors o senzillament passar-ho bé, o tot plegat. Una conjuncció no? de totes dues coses. tant La música ens agrada, que és, és important, i, i també hi ha el factor humà, no? però si en sí, una banda així que realment és fer un tribut a una banda que t'agrada i que doncs, clar, també el factor humà és important per passar-ho bé i que hi hagi un bon grup i tu passis, tu també veis a l'hora de tocar, no? No som Marsella, no és una feina, exacta. No som Marsella. És, és tot un pleit, tindre l'oportunitat de reunir-se amb aquesta colla de d'Auxtraponts i poder fer aquesta gran història teva. Molt bé, Carles. quin tema toquem ara? Tu diràs tu. Gai Singhs. Som on Gai House Ha Ara to que va a passar que ha us semblat? Asit. Asit. What they doing in the housing house? What are they doing in the housing house to please the lion? These, these, these. I need a brand new friend who doesn't bother me. I need a brand for a thousand days It causes trouble me I need someone That here I feel the bathroom is clear near. I feel that someone is following me. Oh yeah. Why did you throw the jack of hells away? Why you throw the jack of hers away? It was the only car in there I'd left, left to play Sí, sí, Feia anys que no tocava aquesta sí. cançó. Eh? Sí. Sí, ha tocat una nota que no... Es Escolta, feia molt temps que no tocava aquesta cançó. aquesta sí. cançó. Que, dos anys tres? Por lo menos... És que una cosa és sentir-la i estar fart de sentir-la, i l'altra cosa és... Que estem gravant ara? Sí, sí. Que no estem gravant, però això està... Bueno, so -so -so -so. bueno, no sé.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 Sí, doncs. Diga, i el següent tema que escoltarem dels uh, The Other Doors és uh, un dels seus uh, clàssics del disc de Soft Parade que es diu Touch Me Come on, come on, come on, come on Touch me, babe And you see, and I am not afraid What was the promise that she made Why want you tell me what she's in What was the promise that she made Now I'm gonna love you Till the heavens stop the rain sky are you and I yeah. Touch me, babe Can you see, and I am not afraid, what was the promise that you made? Why well, want you tell me what you said, what was the promise that you made? No, I'm gonna love you, till the heavens stop the rain. sky for you and I I'm gonna love you till the heavens stop the rain I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you Això so, m'agradaria sentir un altre dia, a com... Bueno, tu no? Sí, jo te ja. Molt bé. No se'n va, va estar present. Durem aquí en el, el Leading Les Prendes, l'estudi clandestí de Radio Calde és més semblant que han trobat a l'estudi de, de la Woman. Sí, sí estem sí, a l'estudi número 1, no? Sí, estem a l'únic. L'únic. Va, perquè el número 2 és el de la Pau. Ho veus? Hi ha el Jo vine al 2, Jo vine al molt bé. Com us, eh... És a dir, tot és ser un, un grup d'homenatges i de versions, alguna vegada us heu plantejat escriure temes propis una mica seguint la manera de, de tocar dels dos? M'agrada molt això que has dit d'homenatge, abans que tribut, perquè ens hem acostumat molt a bandes clòniques, bandes tribut, que si versions... No, nosaltres realment el que intentem i procurem, per això ens agrada o procurem fer-ho el millor que ens sabem amb les nostres eines, és fer un homenatge als dors. No ens oblidem que la base de tot això és la gran banda de dors. Nosaltres només som una petita petita partícula que flueix dintre d'aquest univers pervers de la música que intenta doncs, portar més enllà l'esperit d'aquesta banda que crec que va molt més enllà de la música. I ara és on jo et pregunto. Quina era la pregunta? Es veia venir. Es veia venir. No. Es veia venir. no, la pregunta és que uh, una vegada, però es van bandes així, cròniques de tribut, han acabat fent temes propis una mica seguint la... Que no volen la... temes dels dors. Ja. Sí, ja no sé, eh? Que no volen no. fer temes dels no dors no, no. per a l'or. Sí, sí, sí que trobo bé una pregunta, una pregunta que, que, en que, ens que, que ens han fet algun eh? cop i és una, per mi és una pregunta molt curiosa i potser una de les preguntes amb, amb, amb més toc personal, no? Perquè... Perquè sí que en el moment que t'agrada en una banda amb la que disfrutes fent tu i que de fet ja ho fas perquè ja vens predisposat, no? D'alguna manera. Uh, sí que t'agafes plantejant, i si rasquem una mica més enllà i fem música com si l'haguessin composat ells? Però això seria, trobo primer una falta de respecte cap a la banda original que no es podien defensar o que... Bueno, defensar és una manera de de dir-ho, no? no? No podrien dir què hagués passat, no? Això no sap ningú. I arrel d'això s'ha fet, fet tota aquesta gran bolla, arrel del que han fet i del que no ho han fet. Nosaltres no podem pretendre fer el que ells haguessin fet. No, això seria molt presumptuós, no per per nostre? Crec que nosaltres hem de quedar aquí, hem de fer reviure directes, i ja està ara que com a formació, teclat, guitarra, bateria i veu, poguessin fer música arrel d'aquestes eines, sí, això seria viable, però som tots molt ocupats. No sabia, ja seria ja un altre projecte totalment diferent. No. Mm... No t'ho dir, no ens vam plantejar mai. No? no ens plantejaríem si faríem música similar al que estem fent amb el Tribut dels Dors o faríem una música al que ens hi sortís. No sé, totes les bandes que he tingut, quan et tanques al local i busques una sèrie de músics o de, o de companys de grup, el que pretens és... Què fareu? Jo al principi fareu que em surti. Jo tinc una manera de cantar, tinc uns referents, i jo provengo una mica del rock, del blues, no ho prendré mai... No sé... El... Ja' jazz em cau molt lluny no dic que em caiguin escoltant-lo sinó a l'hora de practicar-lo em cau lluny en amb bona tècnica no, no tinc res cantar blues sí, cantar blues és el meu el blues és el flamenco del sur dels Estats Units no? però, però no, no, no és una cosa que no ens hem plantejat mai perquè per una banda seria molt presumptuós i per altra banda és una cosa que no sabem si la podem fer o, o si ho hem de fer no ho hem fet i no, no ens ho hem plantejat. Home, seria, seria divertit, eh? Com... Alguna vegada em van xerrar, tio. Ens van preguntar moltes vegades i... Alguna vegada, no sé. Però crec que no val la pena. Senzillament no val la pena. No pena. Anem a fer l'or, anem a passar molt bé, anem a fer una festa, que no, anem a fer una cerimònia per passar-la de puta mare. I la gent s'ho passi a dir, no m'ha impossible. possible. Sí que és veritat que arriba un moment que els concerts, el... clar, cada concert, uh, més o menys, a, a grans gran trets, doncs, en dispara sempre els mateixos temes, no? Podem tenir un repartori de 45 temes, però aquells 20 temes sempre han de caure. Llavors potser aquí una cosa que a Carlos que potser aquí no preguntes Va, fem un... Fem... Va, hòstia, arranquem, no? Però sempre hi ha aquesta petita, aquest, aquest, aquesta petita cosa que és un gran respecte cap, a, cap als torres, tio. És una cosa que per nosaltres, per davant de tot és indocable. És... Com, com veieu l'encarnació que han fet? De la banda, el, el, el Krieger i el Manzany que agafan gent, cantants com l'Alien. Fatal, el Alien, fatal. Eh? Ja, Cantants com Lianatsbury o altres cantants que han passat per aquí, de no, no tan nivell com Lianatsbury, com ho veieu això? No penso de res el respecte, no seré jo que critiqui el que fan els dors. No. Jo, jo vaig estar I al tu? concert de les dors, el primer que quan van a Espanya, venir dors en 2003, el mateix dia que va néixer la meva filla, vale. i que per mi va ser una molt gran, veure els dors, els he fet de veure'ls. Jo no em vaig anar allà a criticar ni a és bonic, si el Kriker no, té artritis, no, o si el, si el Densburne no hi era, o si el Manzarek eh, ja no toca el baig. No, no, no sé ni és una època que està passada, que ens ha fet reviure, durant, any rere any, molta màgia, i no crec que ningú hagi de criticar ni el que fan, ni el que deixen de fer, ni ho han fet. Suposo que tenien la necessitat de tornar a posar l'Arenesburit i poder-se demostrar els mateixos que no tot era boli. Perquè no s'ho veiem els dos. Musica, els tors, els do, la, quan parlem de música els dos eren 4. Si parlem de personatges, el Borreix era un i cada un d'ells era un altre. Els tors eren 4. I en falta un. I en falta és un. Que, és com... Mira, la Ciencia fes... fes... ha tirat, la fet veu malament igual. Però ho fer... I la gent encara no recordant bon fer de seguida. No? No, fer no, de seguida. No, no, no hi ha hagut un paró. Bueno, li van donar l'oportunitat a Nicky Pop. A mi m'encanta que ho facin i que ells mateixos, per ells mateixos, com a música s'ho facin bé, que vagin i que a mi no m'interessa, no, no m'agradaria haver-los vist als quatre. I llavors, em, no... M'agradaria em... haver-los haver de quatre soc i l'any no porto. M'hauria sentit allò que no. Són I al ver... cap, i soc, soc, soc bueno, també Puc de la teclista a... i soc una gran fan del, del Ray Mance, per mi la bona poesia de Morrison i tot, tal, cantava de puta mare, però jo, o sigui, jo flipo amb els, amb, els, amb els taclats, tio, amb els la banda, cos. amb el conjunt. I molt més amb el Ray Manzalic, totalment, jo a ja, mi jo soc, per o sigui, mi m'amoraria molt, tenia la fluidesa i el, la xispa que tenia, a més a més, i poder fer el baix, i poder no sé què, i poder cantar, i fer, i moure el carra així. Jo crec que no l'espineta que hi ha clavada aquí, de, de la nostra generació, no haver estat a l'any 68, en qualsevol dels conceptes. Bueno, sí. estem aquí ja. ja. Per això estem aquí, i lo maco és bueno, poder fer això, no? No, no, no anem més a l'hora. Jo crec que de veure l'Isola de Roet, en anys 70, i sí. em fan molta enveja. Uh, sí, a mi em fa enveja, però no va ser un dels no, meus processos. No no. Jo tinc el no. disc en directe i... Però bé, bueno, els dos era tota una sorpresa. Fins al punt que esperàvem veure un borratxo que estrenia la tita, a veure què feia, no? No, ja no per no. això no se li va acabar l'esperit poètic davant del públic quan va veure tota aquella fantasmada, no? Jo tinc una pregunta que canvia, l'única del Rumbo i jo, que quan... Vosaltres doncs, esteu fent molts bolos i això està, és una cosa que, que actualment que et convidin a fer bolos i tal, és un pas bueno, que no t'arriba. que Te'ls has de buscar a tu, a les bandes, estem parlant de bandes així de tendera de voltant i que estem tots movent-nos movent entre nosaltres perquè costa, no és que, que ens convidin. Què, què ens aconsellaríeu? Que, que, per poder arribar una mica doncs, a, a fer uns vols en condicions, a sales guapes com a cadenaçada crec que crec que, que, que, que no no, no que, és que, que diríeu perquè aquesta gent. Jo és que, que crec que, que, tan... que no, no no tenim, no tenim els el, el recursos suficients per, per donar-li consells a ningú. No, però, a la doncs tu, no, doncs tu pregunta com ho feu? Com pillaus bolos? Bueno, que, hem, que... hem de tenir en compte. hem de fer. Hem de tenir, si... en compte que, que tenir una banda de managers, andar en aquest que que que que que tenen ells. Si et contesto jo tallareu per no, no. Vale, millor que resposta, aquesta pregunta ja l'ha contestat alguna cop i va tallar. No no no és No sé, però dia mala. Jo no la penso tallar, si no te dius tacos, no passa res. Eh, bueno. Que estaré sí. Al final acabes hom dit molt de vejenerada. Pregunta cosí, no? En plan, a ti que te t'importa, no? Ama, vejenerada la gent se no està cu. Aquest país és la puta merda, Ah, vale. Correcte. Però pues si diria al principi del programa. I ja està. <laughs> sí, I sort a l'infecció. I és la resposta. Si sí, sí, hi ha gent que realment volen fer bolos dignes en aquest país... Eh, no que... que migren. Que migren. O sí, <laughs> que es queden a casa, tio. Que migren. Sí, sí, sí. O que ho penjen a YouTube i ja sí. En aquest país, tio, només pots fer poros importants o viure de la música, si fas orquestra no, no. no, no. o fas cançons... No, ja ens ho referia a viure, eh, si no arribar doncs a poder tocar com esteu tocant vosaltres. Jo escolto Radio 3 a diari... Y... Nosaltres no estem tocant yeah. es toca, toca, toca, yeah. els nostres temes, estem tocant els dors. La gent no els ve a veure nosaltres, o sí, però sí. Bebo, ve a veure sobretot els dors. Mm, sí, sí. No viure una mica aquella màgia... La gent ve a veure la màgia. Uns venen a rebre la màgia, els altres venen a veure si fas bé, els altres venen perquè ja t'han vist Que hi ha tota una sèrie de públic, no? Però tots tenen un motiu. Uh, per altra banda, uh, de la mateixa manera que estem portant això dels dors, que, quin consell que donem a la gent? I el consell que el donem a la gent ara mateix és que és, és tan difícil sobresortir avui en dia. Per molts motius, la competència és dura, les possibilitats són poques, els escolits ja estan escolits des de fa molt temps, i no sé, el que dèiem abans, eh, escolto Radio 3 de Diari, hi ha programes dedicats a bandes emergents, que si no fos per ells, sí, la... ningú les escoltaria. No. Tu que sents aquella banda... Es, eh, a, a, la, a la veu del locutor de Radio 3 i és la millor banda del, de l'any. I, I aquell, el 80% de la població no ha sentit ni sentirà mai aquella banda. Yeah. Digue-li, mira, els que han sortit va sé, Lori Meyers, Beto Stamorla, ah. tota aquesta, Los Pirates, ah. vale, tota aquesta gent, vale, perquè no són de Radio 3 i ells mateixos se n'han fet. Per perquè? Perquè és una banda amb, amb una solera que té cares, sí, tio. Doncs primer... pues, pues, aquesta, en aquest fotopajisme que tira i diput una associació d'entrenora infantil, no? El que, tira, el que tira aquí és... mira la jo, tinc la meva feina, tinc la meva hipoteca i em poso a la ràdio per per evadir-me, no per escoltar música, sinó per evadir-me, per passar el rato, perquè aquest rato tan fa xuc se'n fagi més suportable. Mm. Llavors aquí la qualitat musical no interessa. no, bueno, no interessa,. Quan no, no, no... bueno, el que ha dit el Carlos, no, no hi ha una cultura musical suficient on, on la gent coneixi els grans clàssics i, i de sàpi que una cosa bé perquè hi ha hagut un altre abanç que s'ha fet, o no, o per què és experimental. Un locutor de les 40 diu que és experimental i tu vas i t'ho creus. Qui criteri té aquest tio? I anem més lluny, quin criteri tens tu? Com que et creguis el que diu aquest tio, no? És com mirar les notícies que deia a TV3 o a TV5 o a TN3. Tu pots mirar-los on vulguis, però contrasta -les. Si no les contrastes et creuràs el que et diguin. I en aquest país no hi ha temps ni ganes de contrastar res. No, és bon en Sí, però moltes Totes vegades el... Uh, uh, i... Volen calés les discogràfiques i productores. Els músics el que volen és tocar. Clar, clar, nosaltres, clar, no, no, és així. No, dic, volen calés el país, els que governen el país. Jo no demano viatjar-lo a una mica de mando, inclús de tenir una sala en un lloc doncs poden fer moltes coses i inclús cobrar llums, lloguels astronòmics per... Però aquí ara ja ens perquè és un tema que no, no, no, no. nosaltres ens dediquem a fer música i moltes feines també Bueno, perquè aquest programa és, és revolucionari no, no. No. no, però ara, moltes vegades, jo potser el que trobo faltar, eh, és són una mica crític també múnic el que dieu, és que o bé tens la música majoritària que et poden qualsevol pel convencional i sent per dir alguna cosa, no? Els agestrips, l'Steampolis i altres coses més o ja t'envas a l'altre estèmol, el que trobo faltar són propostes intermitges que agafin tota aquesta gent que, escolta, menys també l'arrosseguin. Perquè eh, hi ha molta gent per a dir, posades si sí, l'arrosseres. I, i falta moltes vegades, potser som un pel elitista i ens en anem a l'altra banda. No és el que penso. Sí, potser, potser aquest, aquesta falta de, de base musical o cultural et porta o em tiro el rotllo o em conec molt de la música, saps? Conec de bon bé tot, conec a Crimson, Conec tota la història dels Beatles i per què van vindre O si, sí, és el que has dit tu una mica. O, o, o ens sabem molt o ens importa algun... Un carallo, un carallo carall, carall. Música o tarda Ei, no tarda clar, clar. Sí. Jo crec que és això, bàsicament, una música tarda no tarda Si t'agrada la vius, 100%, 200% també... Si no t'agrada escoltes la ràdio i poses qualsevol emis Però jo també dic que la... La... tota aquesta gent que escoltes les 40 milions, mm. no li dona la importància que donem nosaltres a la música Però també involuntament és important per a ells Que que sigui el Bisbal o el Bustavante, també necessiten aquella melodia de fondo que els faci fer més suportable. No es volen complicar la vida amb un rock progressiu que els hi torturi la ment, que potser els hi arribaria a trobar coses de la ment que ells coneixen. No? Sí, però a vegades pertenent per que la passin la el la camí... La seguida. música no pot ser una tortura. O sigui, si no, t'agraden si no. els vins, coneixeràs els vins. Que gent, la gent no coneixerà. Si t'agrada de menjar, o sigui, sabràs d'un lloc que menjar. Si t'agrada sí. de l'art, coneixes l'art. Si la música, t'agrada sí. de la, la música. Però ja ho no sé, fa, no, no fa... Ja sí, sí, però per I exemple, està. no fa massa, però, potser, molt no, no entenc gens d'escultura, però hòstia, va una persona que m'ha explicat quatre coses i a partir d'aquí he començat a estimar l'escultura. No en tenia ni puta idea. Potser, sí, doncs, però, però què passa? Que potser el que falta moltes vegades potser és que hi ha gent que agafi Bones i arrossegui una mica Bones companyies. A la gent es dedica a, a, a revolucionar poc i a comprar un bon sofà, per dir-ho així, no? Vam passar a l'època de la generació X, la revolució des del sofà, una gent que ens ho donat cap tompengut, principis de les tecnologies, la falta dels avenços que tenia els pares la van abocar cap a nosaltres, i tot això s'ha acabat reproduint, ara n'hi diuen la generació Nini. Jo crec que des de molt abans de la generació X la cosa ja funcionava així, i, tot en aquest, i molt més en aquest país gris. A, a Londres i als Estats Units la música sempre ha estat molt vives, o si sigui, el, el sentiment d'un poble ja és el rock rock'n'roll. roll. Quin sentiment d'un poble, com a molt, i ja tens problemes per identificar-te, és la sadana. La cosa és, com, la cosa és complica, saps? Estem en un país molt, molt, molt, molt difícil a nivell, a nivell social, a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell moral, a nivell musical, a nivell cultural, les discoteques estan plenes. Les terrasses, les barres estan plenes, els museus van fent, de turistes sobretot. Sí. Bueno, naves, no, és... que em tocareu ara. No. Ai, no, que això no. <ríe> Home, si vols que <t 'n 'hi> facis... El, el, el tots vi ja van Sí, és veritat. <t 'n 'hi> tots <'hi> vi. <'hi> ah. Bueno, aquí sí. <t 'n 'hi> <t 'n 'hi> <t 'n 'hi> Què fem ara? Aquí l'havíeu posat. Què fem ara? És que fa l'any me faig... Què havíem <'hi> dit? No, La provem, a veure com surt. No arribarem al final. No, because <laughs> I'm not going to talk about it. What do you want to do? Is that you? You're supposed to be a little like to have another kiss, another flashing change. Another kiss, another kiss the days are bright and filled with pain and close me in you gentle rain the time land was to in sand we I feel that never Tot són persones una mica estrafonàries, en ah, el moment. Sí, però el, la, la meva veu... Estic acolat sí, de fer, però m'hoigré a so, 15 i... No... La... Mm. Estim fent el que puc. Ah... <laughs> Va, ha passat... Per mi està sortint superxulo. Aquesta és la idea. Si dic això, la cosa, no és? Mm. Mm. No m'ho força, això. Molt bé, molt bé. Estic... M'ho estic passant bé, eh? No, clar, què pensaves? Tu? Sí, xica. Ai, nene. Us... Ai nena. Us va agradar la pel·lícula de Wolverstone? Hostia, quina pregunta ben jo. Eh? És difícil això perquè clar, és una pel·lícula que quan anava de veus de petit, de jovenet, doncs flipes. Però després l'ha fet el mestre i diu, o sigui, qui se l'ha fet, m'he pagat, ja fota quina salesa rosa. De la... no, no, no, Parlen no, no. del pitjor binomi. Però jo que estic parlant, com si dius, part del vostre grup. <laughs> I a més no, no és una bona pregunta, ara que és que han menys aquí, a eh? Europa o a Espanya, no sé, el World of Strange. El Perquè han parlat de... Gran festival. Per fi han arreglat aquest mal binomi, Stone Doors, que es diuen que és un dels pitjors en la història del cinema, això no sé si és veritat. Jo ho he sentit a dir, que és un dels pitjors binomis en quant a cinema biogràfic, no? La pel·lícula dels dos està molt bé, el que ha dit el Carlos, no? En l'escència, et fa reviure, dius, uó, el Morrison, quina passava? Però clar, el Morrison tenia moltes parts amagades que eren molt més potents que tot aquest espectacle de fons artificials que... El Morrison és un tio normal i corrent, cagava, pixava, saps? Tranquil, eh, tío, tota l'estònia, tío, molà, tío, i fotia enganyades, tío, tota la pel·lícula, tío. No, no, no, no, no és... merda, Fins ah, que fins que està unísi. Sí, fins, ah, fins ah, que no parlo de Manish de... no, A tocanm un fe passava. mi també. Hay a top secret top tío. Tío. Sí. És, és una porricoll sí, sí, no un de chorros, És bo, Que, sí, que, que, que no. passen de, de tot aquest artifici paya de Morrison a a les tres parts, tres quartes parts del principi de la pel·lícula, i llavors acaben a la Morrison enfonsat, perseguit per la justícia, amb barba, panxa, i això dura un quart d'hora, 20 minuts de la pel·lícula. Tot i que la pel·lícula ja comença a dir, Is every variant en l'estudi de París, on ell dava a ratos a gravar poemes, i li diuen, Morrison, plàiem, és el diguador, complèix, plàiem, diu, no tinc res millor a fer, és que ja heu fet tot. No sé si ho fet tot, m'han amargat la vida, m'han triturat els somnis que jo volia construir per la demés gent triturat. Llavors em va fer me i bueno, retinar-me, allullar-me de tot aquest marron i, bueno, i fer el que jo sé fer. No, no sé si m'agrada si la vida com a poeta. No, és una... va... a, a mi m'agrada va... però va... sí, va... va... sí, va... va... la poesia és molt dura i la poesia hi ha molt res poetes. Uh, tots, som, tots tenim un petit poeta a dintre. Todos... Jo, jo, I jo la no poesia no més baixa la que, no que hi he he he gran... jo... jo Allò, el primer disc que, va que no vaig no escoltar i al d'Ors va ser l'American Prairie. I vas flipar, que se van man enganxar. No sap primer que vaig tenir. Jo vaig enganxar els dos homes al The in concert. I, bueno, i parlem-ho això. Aquesta prova del documental que parlàvem de Linedin, lo uist? No. No. A més, ho tenim pendent perquè sigut tan cafres que el volíem anar a veure tots quatre junts i no hem pogut coincidir i, bueno, doncs, ja ho veurem. Tenim, sí que tenim pensat fer alguna petita moguda amb tots els respectes que això mereix de, no ser sé, fer el, el, algun bar que estigui disposat de fer la projecció i llavors, no, si ens tocar un parell de 3 de temes O li vinc les prenderes termallides A modo de... Ai, però estic al barb <coughs> Elio Bavar? No, no, a camp de l'arpa. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. un joc molt xulo. Sí, sí. Clara que després de una pel·lícula tan intensa com aquesta, tot i que ho no he vist, però si Sí, bueno, sí No sí, sí, sé sí. si després es caurà ah, quan sí. la gent estigui aquí fer un concert. Per no sé. Bueno, a... tant, el més ganes atvenen, de veure, sí? sí. el... la... ja la... sí, de fotre a treballar. Jo sé que la sé Pilar l'ha vist no fer, i a la... i el Pilar aporta alguna cosa que t'ho comentats. I tant, ara, bueno, a veure... Uh, no, no, però, a ha, però, primer, ha, primer dic una cosa, jo, ja, jo sóc una flipada de, de, dels dors, ja ho he dit, de, de tots, però bueno, de la poesia, i ja tant. Llavors, uh, quan vaig sortir de d'Ora Línia i me'n recordava que us tenia a fer l'any de l'entrevista i tal, i vaig també vaig fer un homenatge, tio, fer una versió del... Em dones foc, sisplau, Jim? Mm -hmm. <laughs> va fer una del Crystal Ship. Que per cert, podríem posar-la, no? Que la dedico, sí, sí, sí, això sonarà. Perquè sí que ho haig de dir quan hem començat aquesta entrevista. La Pilar, el primer que ha dit és... Uh, tinc, tinc un regal per vosaltres. Timo, t'aniràs de dir una cosa, tinc un regal per vosaltres. I abans de començar l'entrevista ens l'ha punxat. I... Crec que seria molt curto escoltar-la. Sí, la posem. Ah, sonarà, sonarà. Sí. Yeah I després d'escoltar la versió del de Crystal Chip feta per la Pilar, el mamater del Living Les Prendes, acomiadem aquesta primera part de l'entrevista que es va fer el desembre passat als The Other Doors. Properament tindreu la vostra sintonia de la 1718 de la FM de Radio Caldes la segona part d'aquesta entrevista als The Other Doors. Adeu-siau! <fixi>